Czyli, każdy că kargi, które nas dotyczy, jest nie że nie jest La aseptarea premiselor și apoi a concluzii, agentul nu are nicio justificare reală pentru a afirma, pregătirea de Am văzut este necesar să facem o distincție între afirmarea unui în argument și operarea unui inferent. A afirmat un argument, înseamnă tot ce simplu a asertat premisele, a asertat concluzia și a emite pretenția existenței, existenței de relații între relației de și concluzia. Pe când a operat o inferență, înseamnă a aserta premisele și apoi a inferat sau deduce concluzia de Deci, până acum, am arătat de ce inferențele valide au o certificație istorică, Și mai precis, s-a mai uitat cu o persoană, poate că m-aș trebui să le valid, fără să culoasă există faptul. cu poate cuvinte, pe lângă condiția existenței relației de evitare logică, între concluzie și concluzie, pentru a-i <sus> poziția cunoștinței <pentru a> <sus> preștiunței de concluzie, agentul trebuie să fie capabil și unde multe <sus> trebuie să-i inferă Să arătăm de ce aceste diferențe epistemică au unui Să arătăm cum. Deci să încercăm să explicăm cum aceste diferențe epistemică, cum aceste diferențe valide, au o certificație Mai bun. problema să este următoare. Când va explica certificația epistemică a diferențelor valide, trebuie să explicăm următorul fapt un agent care cunoaște propozițiile adevărate, exprimate de premisele de argument valid, și operează în lanț de inferențe de la premise la concluzie, atunci va cunoaște tip să o, cu o exprimată de concluzie. Desigur, o condiție necesară pentru a încarcă o sexie a cunoștinței de concluzie, este ca agentul să înțeleagă înțelesul, să înțeleagă, un de să înțeleagă înțelesul propozițiilor implicate na czarno. Prima Prin urmare, pentru tym această această tym czasie, w tym czasie, mamy tym o w tym al w tym czasie, ne tym czasie, w tym czasie, w teorii czasie, w tym czasie, w tym teorie De adevăr, și o teorie demonstrativă a înțeles în care înțelesul este dat în termen de condiții de demonstrabilitate. De exemplu, o prima teorie, care îmi despre care o îndelungată tradiție, a fost condițional sistematic formulată de Gotofreni. El definiște dar, de sigur, a devenit înțelesul astfel, a de condiții de adevăr. O asemenea definiție presupune o înțelegere mai bună a termenului de adevăr. După ce Tarski a reușit să definească, să construiască o definiție adecvată material și corectă în formă înțelesului, această teorie semantică a primit o fundamentare de destul de, de precisă. La aturar, dar Natural. Doar... Domnul a extins această teoria de vântului. Teoria de, o de, de, de, de și a dat cum clauzele de pot determina să Voi la asupra Deci, așa cum spuneam, pentru a puteai să această formare, avem nevoie de o teoria adecată a Înțărății. Și aveam aceste două vari ansamblul de teorii a Sfânta Înțelesului. Ei se multe tipi. În la teorii recondițională a Înțelesului, făcută de bani și alții. Dar mă interesează în special, o critică recentă, făcută de Dr. Paulitz. Ăsta ar fi argumentul de central. Reconstru reconstrucția, nu? <coughs> și objetivul central al acestui argument, este să arată că o teorie recondițională a Înțelesului, în nu este cu teoria derivată a Înțelesului. De ce? Pentru că nu poate explica ceea ce numește legitimitatea de diferență Adică omul vă resiste. Pentru o săptământă legitimitatea. Pentru lor resiste. Și asumpția de la care polnește acest argument este asumpția orică de teoria în a Deci demonstrativă în Înțelesului. Și anume că orice, o teoria înțelesului ar trebui să fie capabilă să explice Poza te wsătunie Utilizării unei expresii, care deting recunoșterea înțeles înțelesu. Prima premisă argumentului este, practic, o definiție, a cofieścija definiție, ci înseamnă că o inferență este legitimă, nu este, o inferență negativă, este legitimă, dacă poate fi utilizată, pentru a obține cunoaștere. Aici utilizăm conceptul clasic, a cunoașterea, Și a doua premisă, legitimitatea unei diferențe de tip este partea utilizării limbajului și depinde de cunoașterea înțelesului în condiții de limbaj. Prin urmare, o teologie înțelesului trebuie să explice această legitimitate a Însă, el consider că legitimitatea nu este explicată de teologia precondițională a înțelesului. Vom vedea care sunt argumentele lui pentru această propoziție Dar e înainte de aceasta, aș vrea să vedem pe scurt, care este propunerea lui Praviț, pentru a explica rolul sistemic al diferențelor parii. Sí. El redefinește, așa, în înțelesul unei propoziții, nu în termen de condiții de adevăr, ci în termen de condiții de întemelie. Dacă înțelesul unei Nu este dat condiții de ideale, de condiții, de variare de adevăr. Este dat în termen de ceea ce conscite un temei pentru acea propoziție. Da. Și un temei este definit de el ca ceva, ce intrăm, ceva în acelui posesie intrăm, prin efectuarea anunitor activități. Și temelurile sunt în funcție de tipul de propoziție. Exact, de exemplu, dacă avem o propoziție empirică, a pariului în înțelegem această propoziție dacă știm în ce constăm un în pentru această propoziție. Deci trebuie să ne punem întrebarea când înțelegem această propoziție. înțelegem această propoziție, vă spuneam că cunoaștem în ce constă De, un temei pentru o afară nouă, evident că ar fi date observație relevantă. Adică. Și, pur și simplu, am intrat posiția în grăsimea temei, făcând la multe activități. Și am defectând la ce observație relevantă. Dacă propoziția este una matematică, de înțelege -o, o propoziție matematică, dacă știți în ce constă un temei pentru ja, și evident că intrăm în poziția unui temei pentru această propoziție, făcând mai anumită activitate, încă încă încă încă încă mai Și sigur, și asta e interesant pentru noi, în ce constă înțeles unei propoziții logică o Și cum obținem temei pentru această propoziție. El îmi spune că obținem un termenit referitor la propunțile doți pentru propunțiile pe care să oferăm și